Grinii de carnaval. Ce vor fi însemnând toate acestea? Marea tăcută nu vede Amurgul scurs dintre stele, În timp ce măruntele clipe Aburesc perfid geamul uitării. Mă plimb pe literele acelea de-o Plicuri reci, adânc de furtună deasupra ceea ce e roditor. E ora șase. Mamă, eu cred că îmi tremură mâna. Trage targa mai aproape de curudul albastru. Murmurând, albul de ou pe crinii de carnaval, mă simt pătrunsă de păsări care îmi reproduc gândurile. Steaua căzătoare nu mai pot ține Să cadă, să cadă canonade, tuberculi, nade Tuberculii morților. Autor Gabi Shuster Lectura Maia Martin